bá Sky errati. Goierri, kooperatibatea eta teko beltsegu honen bestez eta an sortu hobenetik pausuak emotean dabil zalako, andituz, gauza asko egiten egia izan eta oraingoan sorkuntza iseneko proiektuak gasbe hortse dabilz eta, bueno, ba, parte hartzeko aukera dago, ekarpenak egiteko modua dago eta sorkuntza horrek ze aukera moten dauen, jakin nahi dugu, ezta. Goierri badak ezue energia barresagarrien arloan e dabilela lanean sortu eta zabaltzeko erakunde belakooperatiba hori eta gaugaz Jokin Castaños daukagu. Jokin Alfa, egunon egunon. Buruan mila gauzaga, sabiz, eh? Pa, bai, <laughs> egia esateko, bai Ondo oso gustora, egia esateko Honek ba, zorkuntzako proiektuak emanduzku Aukerea, ba, bueno, ikusteko gure inguruetan Badagoela, aukera paregabe pila bat e, Energia sortzeko, ez da Eta hori da, bueno, ez berriz, e, edo proiektu berriak edatzeko, ezeko martxan dagozan proiektu edatzuk eta beraskuratzeko. Mm -hmm. Ba, sorkuntzan, laster sartuko gara, baina esan dugu, ez da, 2008an sortu zanetik goienerrek, aurrera pauso asko emondauela, asko galatu dala, asko handitu edo aldatu dala, e, bai, konta guzu zeuden bidea orainertekoa zelakoa esan daan? Bueno, ba, esan moduen 2008an sortu zanen goiener e, egitasmoa, egitasmo moduen e, berez hasi gure ban goienherbera energia sortzen eta bueno e, dekretuak medio eta lege e, batzuek medio ezin izan izan berez zorkuntza proiektuak e, garatzen hasi eta merkatu elektrikoaren e, urrengo alderdi e, liberalizatura jo ben duen e, komersializatzera merkaturatzaidera vale orduan e, goienherko kooperatiba sortzen da 2013an kooperatiba bezala eta 2013tik onarte ibili gara e, Ba, energia hor kudeatzen, bai? Gure bazkidei e, etxera e, eta enpresetara e, energia eramaten, bai? Gaur egun bestelako merkatura batekin, egin lehiken e, energia kontratu bat, energia mm -hmm. elektrikoarena. Hori da interesari, orain aldaketa batzuk bai egia diregia san, lurrikuntzarako ostopotra ba batzuk eta egon dira hor, eguzkiaren zerga eta bestelako peortsa egon dira, hor eh, erabaki batzuk hartu dira azken aldian, zergak eh, orikentzea eta bestelako batzuk eta horrek okerrespena gozuentzako bidea asko zabaltzen dago, ez? Bueno, zabaldu baina errastu egiten du, zabalik zabali Ezan bezala, gubara egune 20.000 20, eta 20.000 bazkide inguru, 20.000 kontratu bueltan kudeatzen dugu eta horrek emandozku, eh, ba, bueno, gure masa sozial hori eh, indartzea. ez. Eh? Indartze horrekin, zer ekarri dugu, ba, proiektuetan invertitzeko aukera eh, aztertzea. Aukera horretan, bueno, bagoaz beste zer bat sortzera, beste kooperatiba, mafarkop kooperatiba sortu dugu bide hortan, Eta Nafarkop kooperatiba, oien ertaldeikoa dana, horrek egiten dago inbertsinua, bai? E, ba, e, egune martxan dagozaan instalazioak berrezkuratzeko, edo proiektu berriak engaratzeko. Edo zin teknologian, gehien bat hidroelektrikoan eta fotovoltaikoan. Orduan, e, egiten duguna da, Nafarkopen bitartez, e, kapital aportazioak e, eskatzen zaizkio gure masa sozialari eta gure masa sosialak egiten dago ekarpen bat, ekarpen ekonomiko bat, hamar urtean bueltatzen dut bai? nola funtzionatzen dugu proiektu bakoitzeko edo, edo atal bakoitzeko leiho bat sortzen dugu, bai? interneten. Leiho hortan e, deskribatzen da zeindan edo sintudiran proiektuak leiho hortan. Gaur egun e, martxan daukago Oñatiko Urjausian leihoa. Oñateko Urjausiak <coughs> e, berez bada enpresa publiko bat, 100 80 udaltsarena du Oñateko udaltsarena eta 110 E berena, bai? Eta e, inbertsioa behartzutenez, handitu dute kapitala. 110 e kapitala handitzera doaz eta guharpestu ginen lizitazio hortara, eta irabazi dugu lizitazio hori. Beraz, egin behar dugu potente bat, 200.000 euro ingurukoa eta behar dugu 200.000 euro. Horre hortzeko, egin duguna da, zabaldu bat 200.000 euroko ekarpena lortu alizateko. Nola garatzen da hori, Eba, gure bazkideak, ekarpen ekonomikak egin ditzazkete hortara. Amar urte susten digute diru bat, eta amar urtean bultatzen dut zilegu. Eta bai? horrek etekinak ere man ditzazke eh, kooperatibak, edo Behezera, onurak baldin baitu urtien, bale? Orduan, ekarpenan hola egin leike, muga batzu daude. Gugira baziaz mori gabeko kooperatibak gara, bain goiener eta baitan abarko pere. Eta muga jarri dugu diruaren balorean. Diruaren balorea gaur egun euneko bihan dago, eta euneko bitik gora ezin da e, ekarpenik egin. Beraz, bosteun mila euro euneko amarra geien eze, egin, egin leikezu ekarpena. Beraz, amar mila eurotik gora ezin leikesu jarri, e, leio hontan, urrengo leioan, bestu harremeste jarri leikezu. Mhm. Mm Ora egiteko aukera beraz ezpaskidek izango da bena ezando moduan mm -hmm. eta hau proiektu da izango da azateke beti be e, energia berestegarriak sortzera bideratuta, ez? Horria. Kasu honetan e, Oñatiko Jausietan egiten duguna, ba Oñatiko e, hidroelektrikoen e, kudeaketan lagundu eta parte hartu, bai? Oñatiko Jausietan daude 5 megawate bueltan e, instalatuak eta horrek sortzen da horiez 14 gigawate orduko urtean. Osea, gaur egun e, 2000 amazazpiano alderaketa hori egiten dugu guk, 2000 amazazpian goienerreko bederatzi mila bazkidek kontsumitutuakoaren eguneko gehi tamarra litzetek. Mm -hmm. Berez, hori sortzen eta kuderatzen baldin badugu, egun geinke egoera batean non, e, ba eguneko hori, ez genuke merkatuan saldu behar, egin eta onetitik hartu goen nukelako, eta horako mm. alderaketa batu esan dugu dugu, goienerrean filosofia dela, e, energia, e, berton sortu, eta berton erabili hori segitea, ez da, orain arte, hori aukera, hori murreztuagoa esan da, orain aukera gehiago dago horretareko, ez? Bai, eta hortan ere legeriak laguntzen doazela ematen dau, ez Azkenengo aldaketak, eta azkenengo dekretuek, e, ba, bueno, horretarare e, laguntzen dau, edo bintzat e, burukorratikoki askatzen pilo desente. Hor, ikusten duguna da, e, ba, bueno, gure lelo beti izan da non kontsumituan sortu. Bai, egia da, bilbo batean e, edo handi baten sortzea behar beste energia, ba, zailtasun piloto daukazala, ez? Ba, hemen e, errekapestoko e, aukeraundirik eser instalatzeko, fotovoltaika ba, bueno, leku askotan, teleatu askotan esinaz hartu, e, e, erekin naundiek ere itzalaik jendaurielako, bueno, hainbate aukera ba, e, ba, galtzen dira, ez? E, Iriaundietan, baina inguruetan badaude aukera desente. Mendi pila bat daude, e, bestelako balia bide natural asko daude, ba hori ba, aurre egiteko, ez da? eta gure ez mauri da. Bai, biber askuratzen joatea. Mm -hmm. eh, esan dago moduan, ba lege aldetik eta alaketak e dato zalako eta hor eguzkia inserriakenzea mm -hmm. eta bar, eta horrek aukera mot, asko moten dauzie, ba bai norbanakoei be, ba plakak eta bestago ipinteko eta baita bestera batera zaio lan egiteko be, ez? Bai, e, era mankomunian e, jartzeko aukera asko daude eta eta partikularretan ere bai, ez? Norbanakoek ere jarri leuki ez e, euren e, plaka foto goldaikoak euren nor norberan teleatuen. Eta horrek e, asko erresten dau. Dagoeneko kendute daue zera, ebuskiari zerga ditxosko hori, e, horrek e, asko erresten dauz. horre Eta horreko euneko saspiko beste zerga bat zegoen e, produzio elektrikoari zegokiona eta horiek kendu daue gobernuak. Da? Eta bueno, horrik ikusten dugu, E, engausak, bueno, askartzen eta askartzen ari direnda, ezta Orain nirete moten dau, ba, oztopolen batzuk eta horre trabaren batzuk eta egon izan dara arlo honetan aurrera egiteko, garatzeko eta bar, eta baduala, esan duzu moduan bidea zabalduz eta errastuz duala horreduan, ez? Dua, eta Europe, Europea, oza, europeo mailan jartzen eh, ari garela, ezta horre Europa mailan badaz eh, bestelako goberna batzuk eguzki eh, desente gutxeo dokiena kemen baino eta eguzki plakaz josi e, daurienak euren e, eraikin publikoak inkluso, eta bueno, horrek ere ekarriko dau e, no? mm -hmm. aldaketan. Bai, zor, erabaki kontrak jarriak, bai, egon dira ez esan, ze gobernuen agendatan dagoz, ba, klima aldaketaren kontra egitea, ingurumena zaindu beharra, energia barresta garriak irabili beharra, eta begitua, ba, eguzki asko dagoen lekuren batean, ba, eguzki hori irabili beharrean, augustia ausuztatzeko, ba, zer gai pinilako, beraz kontrazen egon da horre, ez? Bai, eta kontrazen agere, gure faktura elektrikoare, e, ba edo seintzterregaz e, jauzita dagoela, eh? zenbat pagatzen dugu peajetan, eta zenbat pagatzen dugu zerretan, e, ba, horrek ere, e, arindu beharko liratezkenak. ezkenak, ez? Hor, potentzia gatik aribez termino, gure faktura elektrikoaren termino fijoan, badukagu peaje bat e, desente potoloa dena, gaur egun berro eta bi euro bueltan dagoena, e, e, etxe bizitza normal batean, eta orain bosturte ogei da iru euroz iren, kilobati bakoitzeko urteko, ez Ta, bueno, hori bikoiztu egin da, askenengo bosturtetan, Eta aparte, ba, badauze bestelako zerrak e, Imposto elektrizitariari zerra Niko bostko mamaikakoa guztio pagatzen duguna Horri berez, larogeita sortzian sortutako zerra bata De ayudas al karbon Gaur egun zertan lagundu behar Ez? Ba. ba, ez dut uste horre jasotzen diren dirupile horrek Leongo zonalde batzuetara zuzen doazenik Baina zerri gabera hor txekeratu da, ez da? Hoxe, e? E, bueno, horre proiektuaketazan duzu asko, daukazuzala esku artean berton sortu, berton konsumidu dana hori da zuen filosofia, posible da hori egitea, zer konsumidu asko egiten dugu? Ba bai, egiazateko, hori egien aurretik, eh, landu garko guna da, gure eh, autokritiko egin eta, eta aztertzea, zenbat kontsumitzen dugun eta zenbat behar dugun, be, benetan, horre efizientzia aldetik asko daukagu hobetzeko, eta hori da lehenbiziko pausuda. Eh, Eskal herrian desente kontsumitzen dugu, beste lako osonalde batzuetan baino hau eta nikusten dut bangun, industriak ere zer esan handia dauka la honetan eta así ber hortik ere bai Kontzientzia hartu eta jasangarriak izan da mm. ez hori da, da. beste alde bat landudiak ba, daukaguna E, bueno, eta energia barregarriak sorretu nahi dira eta hor ba, bide bat baino gehiago dago. Aipatuko zu fotovoltaikoa, aipatuko zu berriketan da beuraren bidez loratzen dan hori. Zeintzu e, bide dira hemen Euskal Herrian a proposenak, egokienak, bideragarrienak, energia barregarria sorretzeko? Nunde sorretzen da gaur egun? Da zeintzu bidea daukago Sabaleek? Ba bueno, e, Araba inguruan logikamente eta Nafarroan eh fotovoltaika da ba, bueno, bete teknologiarike eh, ha guk esaten duguna eh, ez dugula zertan josi eh, Lurralde osoa plaka fotovoltaikos ditugunean ez estabitzen bat pabillo industrial eh pila batekin eta teliatu hiotan ere instalatu daitekelako eh, ba, bueno, behar beste energia. Hori batetik fotovoltaikan. Eh gero errekan inguruen eta ba, bueno, hor eh, ingurumenarekin ere eh, izan behar gara sentzudunak eta eta guk gure gure apostu ere egiten 두고 horri mantentzearen baino eh, Orba dago ondare industrial bat eh desente handia dana ezin dugu nagaldu, ezta guk hori egiten dugu, horregatik horregatik egiten dugu apostu eta gure asmoa da aldik eta oro elektriko hienak mantentzea beti ere inguru giroarekin e, errespetatzen e, jarraitzen baldin badugu, ezta? Ala gure presatan eta ba arraieskalak eraikiz edo ez dauden lekuetan jarriz edo daudenako betuz eta bar, ba un ba isokiari ere lagundu beharri igotzen deso biratzera eta eta kontraen ez gero alevina jitsi berdirelako ta bar horrelakoak ba, bueno, ere ba bueno proiektu gure proiektuetan e, beti hartzen ditugu kontutan mhm mm beza bidea nagusi biak zeuenak pentsat horrea esedira ez bai asko ne e, eolikoa oso inbertsio handiak e, eskatzen dauz eta gainera ba bueno gero ere inguruari, inguruari e, kalte desente egiten dotzea ez Ordan, e, importantea da aztertzea ez ba, baditugu perkatu Zanturtzien e, Bizkaiko portuan, e, Bilboko portuan, e, ba, bost pasei eoliko, oiz mendian erbait tugu desente, eta uno, horrek ba, uno, megabatio pila bat sortzen dituzte, baina oso garestia dira eta hori ere kudeatu behar da. Mm -hmm. e, Zantogu, ba, zoen bazkideko purua, gorak aduala, etenik barrik gainera, e, zoen bazkideen perfilaz, norbanakoa dira gehienak, enpresa pesartzen dira, erakunde publikoa panimetan dira? Bai, hor, e, danetarik, egin. Gehiena, enoekola arogeita marra bueltan, e, norbanakoak gara e, Ez guaztu behar goien erberez e, erritarko operatiba bat dela Eta hortik sortua dela eta horrek ematen dutza e, indarra Gure motorra berez, gure bolondrazak dira Eta gu bolondrezekin eiten dugu behar gehiena Bai, hogeita zehir lagun gaude liberatu, baina Hortik e, atzetik daukagun motor hori, e, motor horrek elikatzen gaitu ez eta gero bai, e, gainontzeko horrek e, elkarteak, e, enpresak eta eta erakunde publikoak ere elizitazio bidez edo edo zuzenki gurekin kontratatzen dutenak edo gurekin harremanetan jartzen direnak. Uhum. Energia barrezagarriak esortzeko, e, esan dugu bai, ba, Nafarko sortu gozuela, oinatiko proiektua ditu dezkusue, eta hortxe dagoala gainera, e, zailako proiektuak dagoz, edo sortu leitek ez Nafarko penbitarte ez? Ba... Oinatikoa, izan da, bigarren lehiu, asabaldu duguna, lehenengo, lehenengo lehiu izan zen, e, erraniko fagoelaga zentral miniedero ba, e, eroste izan zen, eta e, baita ere, INR e, kooperatiba, iparraldeko e, e, kooperatiba laguntzen e, ibil dinen, sor no? kredito bat emandotzi egu, eurek e, fotovoltaik ere instagatu dugu dezaten e, iparralden. Horre e, ba, izan zen, lehengoko lehiu izan zen, iruren mila euro, fagoelaga eta INR laguntzeko, eta horren oin, oinatik. Gero, eh, badaukagu aukera eh, fotogolteke bat garatzeko bizkaian, hor gaude bibera ba, bueno, garrektasen plana aztertzen eta, eta horrek ekarriko dau ba, bigarre, iruaren lehiu bat ezagaltzeaz Beraz mm -hmm. eh, proiekturik ez da zuhe falta Nafarko open barruan, eta ostantzian bigo jenerren barruan, gauza asko gazabesegita ba, zua ba, ba, asko gazburuan, ez? Bai, bai, tope, tope gabiltza Bai, e, porain da sorkuntzan eh ba bueno, gabiltzana, baina bestelako asko daudea. Bai, pobrezia energetikoan eh plangintza bat eh gabiltza bestelako udaletxe batzuekin ere. E, ba, bueno, e, horre asmo daukagulako hobetu behardelako ba familia txiroetan da laguntzino bare moteko. Eta lero, ba, bestelako proieto askotan, eskuntza mailan, eta komunikazio asko lantzen agabiltzalako. Mm -hmm. Eta informazioa gure esan eskero, ba, zeuen web gunean, goiener.eu zentzartu eta ortsa edo guztia, ez? Ortsa da guztia, oisea. Zuseu, sorkuntza, ba, muru beharri zartu tartuan, ez da? Bai, bai, oisea. Ba, zeerrik asko, eh, jokin, hau ze guztia, okontatea gaitik, bai, eta, bueno, ia zeuen bidean zuberte hona daukazueen, bai? Ezkerrik asko, jai. Ondo bizi. Bai, berdin.